24. Наповнивши живіт, Люк відчув, що знову засне, але змусив себе залишатися при тямі. «Поїзд зупиниться в Джорджії, тоді в Тампі, а кінцева станція Майамі», – сказав Меті. «Якщо тебе шукатимуть, то шукатимуть усюди. Але наступна зупинка – то просто гіменце на мапі. Його, можливо, шукатимуть навіть у маленькому місті. Проте Люк не мав наміру їхати в Тампу чи Майамі». Загубитись у великому натовпі – у цьому є свої приваби, але у великих містах забагато копів, а зараз найпевніше вони мають фотографію хлопця, якого підозрюють у вбивстві власних батьків. Крім того, логіка підказувала, що так довго тікати він не зможе. Те, що Метті не здав його – фантастичний щасливий випадок, а розраховувати на ще один ідіотизм. Люк подумав, що в нього може бути ще одна сильна карта в руці. Ніж для овочів, який Морін залишала йому під матрацом, зник десь по дорозі, але флешка була на місці. Він поняття не мав, що на ній, може і нічого, окрім безладного, сповненого провини зізнання, що звучатиме радше як тарабашчина про дитину, яку вона віддала. Хто знає? З іншого боку, там можуть бути докази, документи. Зрештою, поїзд почав сповільнюватися. Люк підійшов до дверей, узявся, щоб утримати рівновагу, вихилився назовні. Він побачив багато дерев, двосмугову асфальтобетонну дорогу, тоді з задні частини будівель. Поїзд минув самофор, жовтий, це, мабуть, те гіменце, про яке йому казав Метті. А може, просто поїзд сповільнюється, щоб почекати, доки інший очистить дорогу попереду. Це міг би бути кращий варіант для Люка, бо якщо на наступній зупинці його очікуватиме стурбований дядько, то чекатиме він у депо. Попереду Люк побачив складські приміщення з сяючими металевими дахами. За складами тягнулася двосмугова дорога, а за дорогою знов дерева. «Твоя місія, – говорив він собі, – зійти з цього поїзда і утекти в ті дерева, якомога швидше. І не забудь, що тобі треба приземлитися біжучи, щоб не торохнутися обличчям шлакоблоки. Люк почав розхитуватися вперед, взад, не відпускаючи двері, стиснувши губи в тонку лінію зосередження. Це саме та зупинка, про яку йому говорив Метті, бо тепер він бачив попереду вокзал Дюпрей, південь і захід було виведено на блякло зеленій дранці даху. Треба стрибати вже, подумав люк, дядьків я зустрічати точно не хочу. Раз, він хитнувся вперед, два. хитнувся назад. Три. Люк стрибнув. Він почав бігти в повітрі, але корпусом врізався в шлакоблоки біля колії зі швидкістю поїзда, що все одно було трохи швидше, ніж могли витримати ноги. Верхня частина тіла похилилася вперед, а руки витягнулися назад, намагаючись зберегти рівновагу. Він виглядав, наче ковзаняр на фінішній прямій. Не встиг люк подумати, що може ще згрупуватися, перш ніж розпластатися, як хтось закричав Агов, дивись! Люк шарпнув голову догори і побачив чоловіка на вилчатому навантажувачі на півдорозі між складськими приміщеннями і депо. Інший чоловік підводився з крісла гойдалки в затінку даху станції з журналом в руках. Другий гукнув. «Там же стовп!» Люк побачив другий самофор, цього разу червоний, надто пізно, щоб сповільнитися. Він інстинктивно повернув голову і спробував піднести руку. Але не встиг і вгатився об сталевий стовп на повній біговій швидкості. Правий бік обличчя зіткнувся з металом, ушкоджене вухо взяло на себе головний удар. Він відлетів, упав на шлакоблоки і скотився з колії. Свідомості хлопець не втратив, проте втратив безпосередність свідомості. І небо понеслось кудись геть. Тоді назад, тоді знову геть. Він відчув, як тепло стикає щокою, і знав, що то знову відкрилося вухо. Його бідне пошматоване вухо. Внутрішній голос кричав йому, щоб забирався, взяв ноги в руки і кинувся в ліс. Але чути і діяти – то дві різні речі. Коли він спробував зіп'ястись на ноги, не вийшло. «Мій мотоцикл зламався», – подумав Люк. «Блядь, ну і пройоб. І над ним навись чоловік з навантажувача. Люкові він здавався футів 16 заввишки. Близько п'яти метрів. Лінзи його окулярів відбивали сонячні промені, тому побачити його очі було неможливо. Господи, малий, ти якого дітька тут робиш? Намагаюся втекти. Люк не був певен, чи дійсно говорить, але подумав, що мабуть так. Не можна, щоб вони мене зловили. Не віддавайте мене їм. Чоловік схилився. Помовч трохи, я все одно нічого не розумію Ти нормально так врубався в той стовп, а тепер кровиш, як свиня на забої Ану, поворуши ногами Люк послухався Тепер руками Люк підніс їх до гори Чоловік із крісла приєднався до чоловіка з навантажувача Люк спробував використати свої новонабуті здібності тепер, щоб прочитати думки хоч когось із них чи обох, дізнатись про що думають Нічого у читанні думок зараз, очевидно, відплив. Можливо, удар назовсім вибив йому ТП з голови. З ним усе добре, Тіме? Та наче, сподіваюся. Протокол невідкладної допомоги велить не рухатися в разі травми голови, але я ризикну. Хто з вас мій дядько? Запитав Люк. Чи ви обоє? Чоловік із крісла спохмурнів. Ти розумієш, що він несе? Ні, я відведу його в кімнату містера Джексона. «Я за ноги візьму». Люк уже повертався до тями. Вухо насправді допомагало йому в цьому. Відчуття були такі, наче воно хотіло просвердлитися йому крізь голову і, можливо, сховатися там. «Ні, я візьму», – сказав чоловік із навантажувача. «Він не важкий. Ти подзвони лікареві Роуперту і запитай, чи він виїжджає на дім». «Радше на склад», – додав чоловік із крісла і засміявся, голивши жовті зуби кілочки. «Та пофіг, іди подзвони з телефона станції «Так, сер. Чоловік із крісла незграбно відсалютував чоловікові з навантажувача і рушив геть. Чоловік з навантажувача підняв Люка. «Покладіть мене!» – озвався хлопець. «Я можу йти». «Думаєш?» «Ану, покажи!» Люк трохи захитався на ногах, тоді став рівно. «Як тебе звати, синку?» Люк замислився, непевний того, чи хоче називати ім'я, коли не знає, чи це чоловік не дядько. Він здавався нормальним... Але зрештою Зік теж таким здавався в інституті, коли зрідка бував у гарному настрої. «А вас як?» – парирував він. «Тім Джеймсон! Ходімо, треба тебе хочу тінь забрати». 25. Норберт Голістер, власник ветхого мотелю, досі відкритого лише завдяки його щомісячній винагороді за роботу позаштатним спостерігачем інституту – Скористався телефоном залізничної станції, щоб зателефонувати лікарі Вірооперу, але перед тим на мобільному набрав номер, отриманий рано вранці. Тоді він ще розсердився на те, що його розбудили, проте зараз він був задоволений. «Той малий!» – загорив він. «Він тут!» «Секунду!» – озвався Енді Феллоуз. «Перемикаю!» Запала коротка тиша, тоді інший голос сказав. «Це Голістер?» «Із Дюпрея? Південна Кароліна?» «Ага, той малий, якого ви шукаєте, щойно вискочив з вантажного поїзда. Розірване вухо, за нього ще є винагорода». «Так, і вона збільшиться, якщо ти зробиш так, щоб з міста він нікуди не дівся». Норберт засміявся. «Та, думаю, нікуди не піде. Влетів у стопи з семафором, гупнувся головою добряче». «Не зводь з нього очей», – сказав стекгаус. «Дзвони мені щогодини, зрозуміло». Типу, тримати в курсі. Саме так. Про все решту ми самі подбаємо.